Ні, ні, нормально, згадавши. <кій> Він мене дуже просив. Ну, а й просто ми з ним затоваришували. Гарних ви собі товаришів підбираєте, нічого не скажеш. Яких вже є. Ну, гаразд. А що ж мені оце чинити? Не знаю. Він не хоче битися з лицарями. Не хоче крові проливати. Йому хочеться жити собі спокійно у печері, нікого не рухати, і щоб його ніхто не рухав. Але ж таке не буває. Ну, де хто чув, щоб дракон займався книгами? Ви ще не все знаєте. Він вірші пише. Пресвята Діва Марія, дай мені сили це все перенести. Ви мене у гріб загоните. Я отак із вами ще трохи побалакаю і взагалі з глузду з'їду. Вірші. Вірші, пише. Це ж помислити тіко, дракон Піта. Пане Антосю, гукнув до воєводи, ви чуєте? Та киньте вже ту ожину, ходіть сюди, бо я сам бігме зараз зумлію, мамцю моя рідна, ото мені клопіт. Я можу прочитати. Що? Вірші? Не треба. Досить з мене і тих новин. Мені свої віршомази вже набридли, а ви ще тут зміїні вірші мені хочете всучити. Як хочете, а вірші гарні. Песи з ними. Ви мені порадьте лучше, що я маю робити? Як мені добитися, щоб він вийшов на герць? Може би ще... І ви з ним перебалакали. Може, якраз... Він добрий. Мені його доброта знаєте де? Не хочу казати. Князь підвівся, обсмикав кунтуш і додав. Словом, завтра о полудні заїду до вас. Зрозумійте мене вірно. Я нікому не хочу зла. Але дракон має бути убитий. Так, як того вимагають приписи. Так було і так буде. І крім того... «Донька, за кого її віддам?» «Я розумію. Поговорю з ним, але нічого не обіцяю». «Хм, ну так-то так, діло делікатне. Отож, а завтра приїжджайте. Зведу вас». «Ага, забув спитати, а скільки в нього голів?» «Одна». Я, «Як одна як одна «Всього одна? А ви думали, скільки?» «Та це ж неподобство! Та як він посмів? Ну, ну, ви чули щось подібне, пане Антосю? Одна голова! Курам насміх! А де ще дві?» Такий вродився. Ну, пішли часи. Уже і дракони порядні перевелися. Не диво, що вона таке глупеньке вдалося з одною то головою. Пустельник зайшов до печери. Аго! Почувся сухий кашель. «Я тут», – одізвався дракон. «Мене вчора пробували димом викорити. Мало не задухнувся. Що ти кажеш? Оце ще мені, лицарі. За моїх часів такого не було. Як же ти врятувався? Я й сам не знаю. Повз усе далі і далі. Дим переслідував мене. Аж поки я не зумлів, а коли очуняв, дим уже розсіявся. Видно, передумали. Ти знаєш, що? Є тут одна печера, з якої тебе не те, що димом, а й сіркою не викурять. Вона простора, затишна і зовсім не волога. Крім того, має вихід на широку галявину, а та галявина, наче дно колодязя, зі всіх боків оточена високими скелями. А з протилежного боку галявини є ще одна печера, і виходить вона в густелезний ліс. Це якраз для тебе. О, я з радістю переселюся туди. Де це? Зовсім неподалік, над самою річкою. Печера і справді була суха і простора. Вони пройшли її всю і опинилися на галявині, котра буяла соковитою зеленню. Довкола пурхали метелики і кольорові мушки. «Рай та й годі!» – зрадів дракон. «Повік вам буду вдячний!» Сподобалося. «Ще й як! А то сидиш цілими днями в печері, світа білого не бачиш, уже й верстися почина, казна що!»